обмацавши в нього, сказав Поліфем, перемогутній: "Любий баранку, чому це сьогодні виходиш останній? Ти із печери раніш не ходив бо від інших позаду. Перший на луки ти жвавими кроками біг в ніжнолистих" Пастися травах, перший збігав і до хвилі річної, першим також поспішав до кошари своєї вернутись, ти вечорами, а нині виходиш останній. Шкодуєш, мабуть, ти ока господаря. Злий чоловік його випік, з товаришами лихими вином мій стуманувши розум, «Клятий ніхто! Не втече він, кажу, від загибелі злої. Мав би ти розум такий, як у мене, і вмів би хоч слово вимовить, ти б розказав, де від гніву мого він сховався. Так би ударив я ним, щоб мозок з розбитого лоба всю цю печеру обрискав». Тоді б я своє заспокоїв, серце від болю, що той нікчемний, ніхто заподіяв. Так, промовляючи, він, барана випускає за двері. Щойно ми вийшли з печери, й оподаль кошари спинились, перший я виліз із під барана і повідв'язував інших. Швидко погнали отару межирних овець тонконогих, Їх оточивши навколо, щоб разом все стадо загнати На корабель свій, Насрадо супутники любі, вітали Тих, що уникнули смерті, і загиблих оплакали гірко. Плакати все ж їм... Бровами до кожного стиха моргнувши я не дозволив загнати, звелів пішнорунну отару, на корабель і чим дуж нахлань відпливати солону. До кочетів вони швидко, зійшовши, усі посідали і веслами, сидячи в ряд, по сивих ударилих хвилях. А на таку вже відпливши віддаль, що поклик ще чути, до Поліфема почав я, глузуючи з нього кричати. «Гей ти, Киклопе! Не зовсім беззахисний муж тою якого товаришів у глибокій печері пожерти жорстоко! Так і належить помститись!» Тобі за лихі твої вчинки, нелюде лютий, Що в домі своєму гостей поз'їдати не посоромивсь, Отзевс, і боги тебе всій покарали!» Так я промовив. Його ж іще більше злоба охопила. Вверх від гори відломив він великої, й так його кинув, що поблизу корабля темноносого впав тою ламок, ледве в стерно кермове, кам'яна не ударила брила. Завирувало все море від скелі, що впало у воду, з шумом до берега нас понесло тоді водоворотом, море припливом нас знову до самої суші пригнало. Довгу жердину руками, вхопивши від берега нею, я відштовхнув корабель, а супутцям кивнув головою, додаючи їм відваги й на весла звилів налягати їм, щоб із біди врятуватись. Аж гнулись вони, веслували. Тільки як далі від берега, вдвоє вже отпливли ми. Знов як і клопа гукати, хотів та навкруг, навперейми, товариші мене лагідно так почали умовляти. Знову, безумний, ти хочеш цю дику людину дражнити? Щойно він кинувши скелю у море, погнав корабель наш прямо на берег, і ми уже зовсім загинути мали. Тільки-но крики чиїсь, чи мову, яку він почує, голови нам і всі корабельні він балки розтрощить. Мармуру кинувши брилу, а сили йому не бракує».